Ei, você, bateu aquela fome? Magraus Burger veio pra resolver. Magraus Burger. Venha aproveitar nossa promoção imperdível: 2x Tudo Batata e um Guaraná por apenas 40 reais. É isso aí. 2X Tudo Batata e um Guaraná por apenas 40 reais. E aí, vai ficar de fora dessa? Com hambúrguer fresquinho na hora. E o melhor atendimento da região? Ligue e fale com o Magrelo. 6298318218. Será um prazer te atender. 629831. Oitenta e dois Aqui tem lenha Magrelos Burgues Temos também sucos naturais, cremes e açaí Tudo com qualidade pra melhor servir você, cliente amigo Magrelos Burgues Buscando te atender da maneira que você merece Merece Magrelos Burgues Tem pra queimar, nasce dando na peça Ei, você, Ei, você. bateu aquela fome? Magrelos Burgues veio pra resolver Magrelos Burgues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 11 82 18 Burger. Temos também sucos naturais, cremes e açaí, tudo com qualidade para melhor servir você, cliente amigo. Magrela's Burger, buscando te atender da maneira que você merece. Merece. Magrela's Burger.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 8218 Será um prazer te atender. 62983 1 8218 Magrãos Temos também sucos naturais, cremes e açaí, tudo com qualidade pra melhor servir você, cliente amigo. Magrãsburg, buscando te atender da maneira que você merece. Merece Magrãos Burgersburg.